as a tune Remember Ah, hartelike goeiemiddag aan amal wat ingeskakel is, dankie daarvoor, en uh, ja, julle hoor my, net om julle ingeskakel is, en hierdie vandagse program is een speciale ene, dit is op hierdie speciale dag ons verwelkom, uh, uh, uh, uh, wat, wat ons verwelkom, en ons uh, luisteraars, wat by ons aangesluit het, is amal welkom, Ek wens jy baie geseen die dag toe, uh, vroegtijdig en omring door geliefdes en ware gees van waar oor kerstdag gaan. Dit is kerstnaweek, so geloof menige van jylle is uh, op verlof of op vakantie of met vakantie sê jylle en dan uh, dat jylle net wacht vir die groe dag maandag wat jylle... Uh, met jylle geliefdesgeskenke gaan deel en die dag deurbring in die traditie soos dit beplan is of soos dit eindlik gemeen is. Nou ja, dit sê dat uh, ons het die hele uh, program gaan wei aan kerstmusiek. Dit is my laaste treffersprogram voordat uh, ons... Uh, Well, well, voordat kersfees kom, hierdie jaar, uh, en uh, so, ja, uh, ons gaan luister na uh, kerstreffers, nou, jy weet, daar is nie baie om van te kies nie, een kerstreffer is een ding wat op die rakke lee vir die hele jaar, en dan, in ongeveer hierdie tyd, dan kom hy uit vir so twee weke, en dan word hy weer op die rak geberg, so, dit is nie makkelijk om uh, treffer te maak in daardie opzicht nie. So die oud-traditionele treffers is maar by ons ingeprent en uh, dit is die uh, kersttreffers wat ons altijd na luister. So uh, uh, dit, dit, dit, dit uh, is maar net hoe kerstfeest is en uh, daar kom heel wat nieuws uit, maar hulle blijven daai seisoen en... Uh, Nou ja, oké, okay, kom ons begin sommer dadelijk en dit is ook net gepas dat ons afskop met die kersliekie waar die meeste oor al die radiostaties op tv en ook waar ook al gehoor kan word. En hier jy kan jylle raai, dit is natuurlijk White Christmas bekend gestel in 1942, Rolprent Holiday 1, dit het voortgegaan om Oscar vir die beste liekie uit een rolprint te wen, Bing Crosby, sy weergave, van die, uh, uh, rolprint, het meer as 50 miljoen exemplaar verkoop, Frank Sinatra het echter gewild gemaakt, so, ons luister na sy weergave, hier is ou Blue Eyes omself, en, die treffer is, White Christmas, ook, door Permanent, per rekords, uitgegee, nou, ek sal tussendeur, sal ek ook sommer so paar enekdote, um, of wat noem is dit, uh, trivia feite noem, oor het kers wees, en kersdag en kers, en kers, en kers. Uh, je weet, dit, dit kom alles uit my boek uit, uh, ek het ons een boek, uh, laat die licht sien, van uh, trivia, hoe gaat's, nou het ek sy naam vergeet, <laughs> ja, maar het, het iets moet, Uh, uh, te doen met trivia uh, is trivia dagboek, denk ek, is die boekse naam nou, ons luister eers na o White Christmas dier Frank Sinatra, hier skop ons nou af die kerstprogram Kerst just like the ones i used to know where the treetops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 weergawe daarvan 'n White Christmas gesing deur Frank Sinatra maar eintlik eh uh, bekend gemaak deur Bing Crosby. Nou stap ons aan en ehm um, ja, die, die, die roolprent wat daai uh, liedjie uitkom was genoem Holiday Inn 1942, net. Okay, so 'n uh, feit so tussendeur gaan ons 'n paar feite Uh, noem en die eerste is die Amerikaanse weergawe van Sint Nikolaus of Santa Claus, kom oorspronkelijk uit die Nederlandse weergawe van Sint Nikolaus of Sint Klaas en die Hollandse settlaars in Amsterdam, New York, het hierdie pret en lewendige traditie, sommige sê selfs a kultus na Amerika gebring. Ok, ons luister vervolgens na André Rieu, en ek weet nie wat er weergave het hier van hom, weet het nie, ek weet hy doen uh, uh, uh, so een Japanese ene, wat eindelijk een komedie is, want as hulle moest sê, we wish you a merry Christmas, dan kom het nou nogal snags uit, we wish you a merry Christmas of so iets, maar in elk geval dit kan die weergawe wees, of het kan die normale, we wish you a merry Christmas wees, kom ons hoor wat het is, dit is André Rieu en uh hy gaan vir ons uh, die liedjie bring en dit was toe die Japanese weergave en uh, dit duidelik, die skare het dit baie geniet a standing ovation en uh, sommer vir 10-15 minuut, ek moes hy handige klap, moes ek een bykie kort knip anders het ons nou nog daarna geluister ok, nou uh, nog so uh, kerstraditie die navorsing het gevind dat ondanks die gewildheid van uh, albei feestelike voorgeregte bly spiraalvormige ham, die gewildste keuse vir die kerstafel. Aha, wie sê ons? Hoekom weet op Suid-Afrika ook eh uh, betrekking het? Ek wonder. OK, nou Catherine Kay Davis het in 1941 The Little Drummer Boy saamgestel wat in 1968 was dit 'n gewildige geanimeerde uitvoering gebaseer op die eh uh, liedjie dier die Harry Simeone Korral. Uh, uh, <coughs> sorry, dit is net a koor, ne? A TV animatie specialist. David Bowie en Bing Crosby het saamgegan en die weergawe wat op Bing Crosby's kerstfeestprogramma genaamd White Christmas in 1977 uitgesaai is, Bing Crosby Het, met sy liekie in, in 1942, Little Drummer Boy, maar die weergave wat ons nou nou gaan luid, ek dink ons gaan bykie later, daar is een Afrikaanse ene ook uit, en ek dink dit word gesing dier, hmm, ek weet, a cappella doen om, van Stellenbosch koor, uh, nee, ek sal moet raai as ek raai wie hierdie ene op my draaitafel is, Ek sal julle net nou set. OK, ons luister na Katherine Davis se weergawe. Dit is so half en half in die jazz styl en dit was in in 1941. Kom ons luister, Katherine Davis. hy, dit was Catherine Samburi, maar die etiket gie haar naam, maar het klink nie soos haar weergaan, hy weet, haar is totaal a jazz, a, a, in a jazz style, geskryf, so het weet nie wie die was nie, maar dit was die rechte liekie, en dit was die drummer boy, en uh, ja, die Afrikaanse ene wat ek van gepraat het, was to al min show, En, kom, gaan ons nie dan nou, sommer dadelijk, na haar weergawe luister nie. Ons luister na Min en sy sing om in Afrikaans, die sien met sy trom. Oké, okay. on on, wat miskenbaar, unmistakenly, is dit dan, die uh, the little drama boy, hulle uh, uh, mis eindig gesê, die klein sienkie, met sy trom. Maar in elk geval, hier kom, Min sy het ook een hele klompie prachtige liedjies uitgebring in haar tyd. Hy, ja, alles klink net beter in Afrikaans, eh? stem jylle nie saam nie? Ok, dit was Muncho, uh, wat, wat noem mense daar, uh, ook a household name in die muziekindustrie, saam met Lance James destijds gesing, oog, ja, nie, sy was uh, in ons huise gewees, Muncho, en sy het daar die sien met die tromme gespeel, en wat a little drummer boy is, nou ja, a uh, Nou, die weet, die volgende ene is uh, hierdie uh, The First Noel. Nou, uit so vroeg as die 13e eeuw uh, is die, uh, wel, dat die specifieke liekie. En, altyd as ons in die winkels gaan rondloop hierdie tyd van die jaar, dan hoor ons, ja, speel hy op die uh, muziek wat hy in die achtergrond in die winkels speel. Maar, nou, net daar oor is ek spuit voel vandag, en dit is gewoonlik dier Bounie M, wat mens omhoor, uh, het ek nou vandag ee weergawe geskies, wat dier Jackie Wanko, julle amal ken vir Jackie, sy syng al van het sy nege is, het sy hier op uh, America's Got Talent, en het sy groot naam gemaakt, as een opera-sangeressie, en man, sy is net greid, ek het later ook nog een liedje van haar, kan nie nou op die oomlik dink wat het is nie, maar in elk geval, hier kom Jackie ivanko met The First Noel. Ek weet uh, uh, uh, wat is ons uh, sangeresse namelijk het nou die dag middag gesels, uh, Nian El, sy syng om net so prachtig, maar hier kom Jackie Iwanko. Sommige liede het net die, wat noem is dit effect, om die kers gevoel uh, na vore te bring, en die ene is een van hulle. Sy was, uh, seker 12, 14, toe sy daar ene gesing het, en uh, ja, dit was uh, Jackie Ivanko, wat ons allemaal al geken het van vroeg. Hy wanneer hoe oud toe sy nou, ek weet nie, sy seker nou al hier 18 tot 22 daarom, Uh, dit was uh, Jackie en Wanko. Nou, hey, ons het een speciale gas vandag en uh, ek sê, baie, baie welkom aan oom Dirk, uh, Dirk Minders. Jy weet, hy is nou al een household name hier op hierdie program. Ons het omgevolg dwars door sy hospitaal daar al 6 weke wat hy daar spandeer. Wel, voordat hy die operatie gekry het met die uh, die jeep, uh, pen in die jeep en uh, ja, en die vordering en sovoorts, en ek hoop hy sterk nou aan, ek gloos so, onder die toesig van sy dochter uh, Hanlie van Royen, nog een omroeper hy so, en André, uh, dat hulle goed vir hom sorg, en uh, ja, as hy vraag vir kaviaar, dan moet hy kaviaar kry, en kreef. Ek <laughs> meen, op ons ouderdom, nee. Uh, baie welkom, Wim Dirk, en uh, ek hoop jy geniet ook hierdie kersalbum, wat ons vandag vir jylle aanbied. Nou ja, nou ek het net nou gesê, uh, van die paar feite wat ek tis in en gooi, nou mense stap wel oor die feestheid kilometer verder, as het hulle gewoonlik stap, uh, net om die kersinkopies te doen, maar ten spuite daarvan, sit allemaal nog steeds gewig aan. Nou, uh, dit is vir my nie snaaks nie, <laughs> dit gebeur moest jy weet, ek uh, I meen, uh, daai extra uh, champagne wat gepop word en uh, dis alsgoed wat gewig aansit, ne. Ok, nou, uh, ons het net nou gepraat van a Jingle a Bells uh, en ek het uh, toe gesê Boney M, waar het so in die winkels sing. Nou, Jingle Bells, sy eerste kopiereg, was in 1857, ne, kan julle glo, onder die titel One Horse Open Sly, Dit het van die gewilste van sekulare kersliedere reg oor die wereld geword. Jazz singer sta in a krol het a Jingle Bells, dis die een wat ek sê, wat in a jazz style vir ons singt, maar a Jingle Bells, maar nou hierdie keer gaan ek aanspuit, nou net omdat ek nou so pas uh, Boney M sy First Noel weergawe vir Jackie Wanko gegeet, nou gaan ek haar weergave van Jingle Bells, gaan ek nou vir Bounie M geë. Jy sien, ek is ver hier so. Dit is maar net hoe ons is op die radiostasie. Ons is ver. Ok, hier kom Jingle Bells en soos gesing dier Bounie M. Lekker luister. O, nou, hoog, hoog. Hoog, hoog? wat gaat nou hier dan wat gaat, ok wacht so wekie uh, my mag jy wat maak mys nou hier uh, daar sê daar sê, dat is beter ok, ek is bezig om iets af te laai en toe kom hierdie vrou mens en sy praat soms so tussenin, dis baie onbeskoffena sonder om te sê, verskoom my toch ek wil graag hierdie sê, jy weet Nou in elk geval, uh, ons het geluister na Boney M sê, uh, en weet julle die specifieke liekie, die uh, Jingle Bells, ja. is nie uh, altyd as kerslied uh, bedoel nie, maar dit was algemeen gespeel gedurende die Amerikaners se Thanksgiving, so ja. het was meer een Thanksgiving liekie, wat hulle Jingle Bells gespeel het. Oké, okay, terwijl ons dan nou bij Wat is die mense? Bounie M is nie. Hulle speel soveel kersliedere, mens kan nie help om meer as een van hulle in te sit nie. Nou kerswees klassieke, Mary's a Boy Child is in 1956 dier Harry Belafonte opgeneem. Hierdie weergawe van die disco popgroep Bounie M het echter eerst in 1978 op die Britse pop enkel speelkaart uh, te verskyn. Uh, en dit is Mary's Boychild van 1978, nou net voor ek om gaan speel, wil ek sê, Rina, Rina uh, Bossof uh, daar van uh, Bethlehem, jy is ook bezig om in te luister, en ja, jy het jou kleindochter daar by jou, en uh, dit is, ek weet nie hoe oud sy is, nie, sê mens, uh, dit is uh, klein so en so, of uh, zeila, siem is 'n klein seule of ek uh, I meen net sy nou al agter Mens weet nie, maar in elk geval baie welkom by die program ook Seule. Ek hoop jy geniet hierdie Kersliedere en ag, jy behoort hulle almal te ken, so sing saam. Dit is Rina Boshoff Foster daar van Bethlehem. Wat uh, ook saam luister en uh, Louise, Louisa Heinz en Meyer van Kroonstad. Sy is altyd ingeskakeld, maak jy saak wat nie, maar sy is alweer alleen. Nou dit is nie een tyd om alleen te wees hier nie, dit is een kersnaweek. Ek hoop die kinders kom terug uh, voordat uh, maandag aanbreek en uh, dat jy daarom mense by jou sal hee. Sy sê jy sien uit na die uh, program vanmiddag en uh, ja, uh, jy gaan rustig luisteren. Dankie vir jou gereelde inskakel en dan ook vir die liekies wat jy van tyd tot tyd vir my stier. Dit is goed wat ek al van vergeet het. Sy gaan krap nou rarig diep in die archiewe en dan stier sy vir my liekies van daar. Hanlie is natuurlijk uh, ook bezig om te luister. Hanlie van Roenda van Kempten, sy het daar ander selfoon. Het sy vir pa daar in die kamer, oom Dirk, uh, het sy die selfoon, minder is hy van, het hy uh, uh, uh, op die ander foon, wat sy het, het sy van omgang gee, en hy leed daar rustig, en saamluister, en ek hoop hy geneed het, en ek hoop haar nie geneed het, en ek hoop Susan Jacobs, daar van Amersfoort, jy is ingeskakel, uh, so ek hoop, en dan uh, jy geneed het ook, en uh, Joy is daar van Amerika, sy luister van surprise en dis is a surprise, dis nie a surprise nie, dit is wel sy luister van surprise, sy het altyd ees in Kijfkriek geblei, sy blei nou in surprise uh, jy moet ook die program geniet en wees net, jy het, iemand het net iets gepraat van kerskaarkies en so voorts, uh, destijds het ons aie kerskaarkies oor en weer gestuur en hy het so gehang boer die kachel en van hoek na kant Uh, dier die sitkamer en so, en dis, dis dit uh, nou nie meer jy uh, uh, weet, hier sit Joy, door al die pad in Amerika, en direct van die tyd, uh, of uh, ja, kan ek vast sê, hey, Merry Christmas, Joy, jy weet, en uh, ja, ek het nie uh, uh, uh, uh, twee weke nodig vir die post om dit te gaan aflever, en dan weer twee weke om te wacht vir haar antwoord, enzovoorts, enzovoorts, maar ja, uh, uh, time, time, Uh, is technologie is uh, daarom fantastisch. Ok, nou, hier so net uh, feit wat ek ingooi vir hierdie uh, volgende lekkie is, uh, wel, dit gaan nie oor om nie, maar dit sê kersbome nie, word sederend 1850 al in Amerika verkoop. Net interessant om te weet, trivia, trivia uh, eh uh, feite. OK, ons kom by Christmas liedjie Mary's Boy Child en dit is Bonnie M wat ons. Ek wil nie soveel praat nie. Ek moet eh uh, OK, kom ons gaan hier kom Mary's Boy Child Bonnie M. Mary's Boy child, Jesus Christ was born on Christmas day. And man will live forevermore because of Christmas. sê, dit was geweest weer eens Bounie M en hulle het vir ons gebring uh, die ene <laughs> uh, Mary's boy child en, okay, nou, die volgende ene is, uh, soos ek sê, ek is in die gelukkige positie of is het nou die ongelukkige positie, ek het twee programme wat die rekkie voor kerstdag plaas vind, so uh, zondag is my ander ene, en dit is mysiek uitspan, of, ja, uh, rustige klanke, enzovoort, enzovoort, maar, hy is a dag voor kerswees, hierheen is so drie dag voor kerswees, nou, so, wat gaan my stop, om weer kersliedere aan te bied, sondag, met my uitspan, sondag uitspanprogram, en dit is om, uh, tussen drie en vijf uur, so, die selfde as vandag, so, maar, uh, uh, so, julle gaan baie uh, herhalen, van vandagse program, moet oor, en ek jammer daar oor, maar ek geniet het so, ek sal uh, vir julle maandag ook so program as ek moet, maar uh, ongelukkig is ek maandag uh, met iets heel ander mekaar, daar gaan ek nou maandag gesels ek met een kunstenaar, en die ou is uh, Jacques de Williers, uh, julle sal hem ken as Joshua Nader Reen, hy het een nieuwe liedje uitgebring, en, uh, de, ja, so ek gesels met hom oor die liekie, maar so maar een kort geselsie. Nou om die program vol te maak, het ek so een concert van sy muziek. Dit is maandag maandagmiddag om vier uur. Sondagochtend eh, is natuurlijk die Sondagpreek eh, van dominee Gustaf Opperman al die daar van Koolsberg af. Hy het soen toe gegaan om te gaan uithelp daar met een gemeente waar die leeraar oor sê is of iets wat, uh, om verder te leer, en, en nou, maar, toe vind hy, dat evenskielik, as hy nou verantwoordelik vir vijf, ge, gemeentes, daar, en uh, hy moet maar rondspring, en, uh, ja, haal uit en wees, soos hulle sê, en die marag net na, my uitspan program, dan het ek weer die, uh, bybelstudie, en die bybelstudie, is, eh, uh, So, uh, net en na die program na die zondag uitspan dan uh, luister ons na uh, ons praat oor die boek Lucas baie interessant, baie interessant so ja, so, jylle word genooi om zondag ook te luister okay, nou uh, kyn okay, Luisa Heinzmeijers, hy sê my, die kinders kom daarom morgen terug uh, so uh, de, de, de, de, sy sterm nie alleen nie vir kersdag nie, en uh, dan uh, het Rina, Rina het my laat weet, mens, spreek die kleindochter van haar, sy naam uit zeila ek het gesê Zayla, ach, jammer Zayla, Zayla, <laughs> ek hoop jy geniet ook die program, en saam met Oma, ok, maak memories, maak memories, sê, jylle het in 2023 het ek Daai kersprogram, saam met my oma gesit en luister, is dit nou nie een lekker memory nie? En neem een foto waar julle twee saam is en saam dinge doen. En lera om koekzusters te bakke, Rina, ek geloof jy kan. Ok, ons stap aan met die program, wat, soos ek sê, sondag weer, Leroy Anderson, sy klassieke ork orkesstuk Slay Ride, het een aantekeningswijsie vir Arthur Fiedlerse Boston Pops Orkeste geword, nadat dit in 1949 opgeneem is. Slayride van die Boston Pops Orkeste is volgende op die draaitafel. En hop, hop, hop, soos saam met die klokkies wat lei aan die perre se uh, karretjie. Hier kom Boston Pops Orkeste. sy, mense, dit was uh, die sluie raad, en jylle sal nie geloof nie, ek was in geef my oudoe omweg in 1971 was ek in die Weerma geweest wat ek my basis gedoen het, en uh, ek was na die medics verwijs, en ja, ek, ek het nou nie medics uh, werk gedoen daar nie, ek was in die medics braasorkest, en ons het die sluie raad het ons gedoen, ek het die E-flat horn gespeel in die orkest en nou ons het tyk hierop om gemarsieer ook maar meeste van die tyd het ons sittende as ons concerte doen het ons uh, die sluie ride ook geinclude in die uh, speelhuis wat ons vir die aand aangebied het. Nou nog een feit van kerswees, ok, dit is hoewel kersvaders takbokke allemaal mansname soos Blitzer, Rudolf en Comet het skit mannelike takbokke hulle hoorings rondom kersfeest af, dus die takbokke wat de kersvaderse sleet trek, is waarschijnlijk vrouwelike, of hulle is gekastreer. Nou ja, daar het julle een feit van bokke en van kersfeest. Uh, okay, Vandaag sy opname van Frosty the Snowman, nog een baie gewulde uh, kersliekje, uh, is gesing, word vir ons gesing dan, dier Brenda Lee, dit was my altyd so'n mooi naam, dit, dit uh, gee my, sy het sêke bangles gedra en soan, <laughs> of is het San Radie, of Brenda Lee, maar in elk geval, ja, ons gaan luister na Brenda Lee en sy gaan doen Frosty the Snowman, en dan het ons nou net so pas uitgevind, ek het net nou getwyfel, oor die ouderdom van Klein uh, Zijle, en uh, ja, sy is 9 jaar oud so baie welkom by die program hier kom Frosty the Snowman, lekker luister on his head he began to dance so round oh frosty the snowman was alive as he could be and the children say he could laugh and play just the same as you Tamperi tamperi tamper Look at Frosty go Tamperi tamperi tamperi tamper Over the hills of snow Daar sê, dit was Frosty the snowman Van Brouw Brenda Lee Maar nou, jy weet, a tyd vlieg so Time flies when you're having fun, sê hulle Uh, dit is al na die eerste uur en ek weet Joy is ingeskakeld, so ek beter die funny spot doen vandag en ja ek kon nou niks kers geluid het gekry het nie, so ek het maar Nico Nel, die naaste wat ek kan kom is kameel, <laughs> Nico Nel ja. is een ijwiskaneel, kameel, kameel, kameel het ek vir ons uh, weer opgesit en uh, ja, as mys kreeuw snaaks kom ons geniet om, hier kom die funny spot van Miko Nel soos hy vertel tydens sy optrede by Spies en Plessie. Lekker luister en lekker saam lach oor. Altijd een uh, story om te donkie maar wat ek verstaan is een kameel ook maar verdomde ding. Een kameel mm. erger is een donkie, kijk ek, ek wil van sy ee totaal. Herkoppig. en die klaag het dierig, mm. hulle sê jy moet ek kameel boeren soos een huwelijk jy moet ek oomlik van vrede, vrede. Ja. So, jy kan dan sêke min kameel boeren wat getrouwd ook is, ik ben, jy kan het niet van al twee kant af he jy bouw daar hy bedoel jy nou maar elk geval jy, jy so is maar zo klomp mannen hierop met een vredesending of iets jy klopt dit toe Toet hulle nou die hae kameelige hier by een of ander van die uh, ijwis bepats het of hertskameel. <lacht> ja. Man en die man kom daar uit. En daar staan hier hoe en wit, en geel en zwart kameel. Met die dakrak en die, die airconditioner hy het die airconditioner in en die rally draadloos ja. en sy kabel is vuil ja. en hy klim op die kameel en dan gat hy maar die kameel weet nou waarna toe om te stap en hy werk om nou maar nou sit en lees hy sy notas dier die bit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 Hy die lig die hand van verkeerd van die begin af hier is. Ja en hy vat daar hy vat daar die tou wat hy daar het en hy begin sleep die kameel nou kyk sy bagaas is nou alles boop die kameel sy, sy dakrak nie en hy sleep die kameel vir drie daal lang dier daar die woestijn, maar die kameel is nou net so en nou die band is ook oor die jumper leads buiten nie die haalpie hmm, is die ander kameel ja. ongestuurd <laughs> hy sleep om tuin op tuin af toes hy nou hier na die derde dag redelijk gat vol vir kameel sleep ek ken jy kan soveel kameel sleep en dan sal vir nie die cellen hee na die derde dag is dit net nie meer lekker nie nou kom die aans so boe op die duin sleep u die kameel uit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 Hy loopt met kiniks wat vol kameelhaar is ja, want hy roep daar man met lijk of hy voorman is en hy sê vir hom luister meneer ek sloep nou al drie daal lang a kameel hiet dier die woestijn hy sê dat ge hier kameel hy sê ja hy sê dat nou net heel waarschijnlijk a probleempu want hulle zet ja, die stop die op van die sein ja dis die later moet deel die rest, die moet filters ja. in ja, ja. hy <laughs> sê maar dit is ok, jy weet nou wat dit is, fout maar kan jy sê jet, skoel maak vir my want ek moet move ons soek vrede in hierdie land, ek moet move en hy sê my sleep net vir ons die kameel hier oor die put en hy sleep daar hy kameel oor die put en die kameel staan nou so oor weitsbeen en hy klim in hy gut en hy, die, die, my kin nie kyk so hy sê, en jet is verstop en hy vir haar twee rubberhammers en hy hak af my kip nou dieke meel wat dieke meel trek sy lip so lang vir <laughs> my en hy gee so'n skryl kameel vluit en hy begin so te maal en hy trek daar weg en hy hol a ander kameel wat hy nou net gespraypaint het vol duike en hy spring daar oor hy heining en hy verdwijn oor die woeliesel en jy ou staan en jy so en kyk hy sê meneer jy het nou daai dingse jetskon gekry maar my bagasie is toch alles op daai kameel hoe moet ek my bagasie kry hy sê staan volgens jy oor die pit <laughs> niks wat een rabberamer nie kan doen nie, ne. ek geloof, hy sal laai uh, binnen die eerste 2 kilometer sal hy die, die kameel inhoud en hy sal al sy bagasie kan terugkrijg. Uh, right, ons stap aan met die program, en uh, uh, je weet, uh, hoe weet jylle die? Hoevee, uh, wel, ongeveer 30 tot 35 miljoen nie, Dit is een groot cijfers daai. Rechte kersbome word jaarliks in Amerika afgekap en verkoop. Ja, arme bome. Ek wonder hoe sal so dit gelijk het as dit nie vir kerswees was nie. Dat al die bome moet toegroe. Maar ek geloof hulle word speciaal geplant vir die geleentheid. Ons kom nou by Brendan Piper, Lismatron, Revenste, Sean Butler, Elantre, uh, ons lieflinge, Nicholas Lau, Rui Dillon en Liesel Pieters. Nou jou. wie is hulle, as hulle saamsing? Die groep wat hulle ja. vorm, sy naam is Bekoor, en ek gaan laat hulle vir ons tweeliekies direct na mekaar doen. Die eerste ene is oprechte, oprechte kerslied, en dit is Die Heiland is gebore. Direct daarna, luister ons na, uh, ek dink, wie is die oude uh, Tienzjordaan? wat om geskryf en bekend gemaakt het, en dit is Somer Hier kom hulle. Die heiland is gebore in stille Bethlehem Jy en 'n sang van ek my hart in sien Klein. O Jesus, maak ons allemaal getrouw aan een rij. en een klompie meese, by mekaar daar, wat die groep bekoor uh, vorm. Ek lees hulle net gauweer, dit is Brendan Piper, nee, Elisma Trom, Revenste, Sean Butler, Eland Rai, ons lievelinge, Nicholas Lowe, Rai en Liesel Pieters, die joh, dit is dan maar uh, die klompie by mekaar is die roem van die Suid-Afrikaans, en soos ek reg in die begin gesê het, iets of Afrikaanse kerstliedere, het net daar ietsie weet die ander het ons op school geleer, en ons is gewoont aan' een lid, verrast, is nou men, en sovoorts en sovoorts, maar hierdie is ras eiwe, <laughs> sal een mens dit noem. Ek sien hier so, uh, Kobus besuid nou, hy het nou net een dingetje ingestuur, hy sê, weisheid van grijsheid, hy sê die kleindochter vra vir een oma, vir een paar boete, een uh, uh, Boere raad is zeker. Oké, okay, oma, sy sê, vir a bieke spuisvertering, drink ek a beer, vir swak eetlis, drink ek wit vir la bloedruk, drink ek rooi wijn, en vir hoog bloedruk, drink ek skotsch, e, vir verkouwe, a snapsch. Die kleindochter kyk en sy sê, nou waarvoor moet water gedrink word, oma? Oma sê, nee my kind, ek weet nie, oma was nog nooit so siek gewees nie. Ja, en oké, okay, ons het hier een uh, ou van Garrys wat ingeskakel is, en die ou's naam is Cassie, Cassie van Garrys, ek wonder of dit nie van, uh, hy is Kasper, hy uh, hu, is samen, samen, en uh, ek wonder of dit nie die Garrys, die uh, burgemeester van die dorp is soos uh, uh, altyd beskryf dier uh, Toy, uh, Toy en uh, Rudolf, maar in elk geval, baie welkom Cassie, ek hoop jy geniet die program net so, jy sê, jy sit lekker achter oor, en geniet die afskop van my lang naweek, wonderlik, dit is waarvoor ons hier is, en dit is hoekom ons uitsaai, ek is blij, jy geniet die program, en ja, en laat jy ook nou sommer meermale gaan inluister, nee, ok, en, uh, volgende, ok, kom schie eers gauw weer, een feit, daar in die withuis, dit is nou die withuis daar in Amerika waar die president blij, daar hang 269 Kerskraanse in daar die huis. Kan jylle groen. Die ou wat nou vir ons gaan sing is Christe Burg. Hy blij daar op Rhodes Island as ek recht onthoud, saam met sy familie en uh, hy gaan vir ons sê When the dream is over oké okay, kom ons luister daarna Christeberg, het is ook een kerslikkie, vir een of ander rede, kan nou nie mooi die rede, onthou nie, hier kom hy Christeberg, When the Dream is Over When the Dream is Over Hold it in your heart Keep it for the moments when we're apart Kisses in the moonlight Whispers with a dawn Memories of this magic with your loving boy On and on the wheels are turning, taking me away But I'll be coming home again And on that day There'll be celebrations and for you and To have a dance around the Christmas tree celebrations and for you and me time to have a kiss behind the christmas Don then this magic with your love in ball Christe Burg, and when the dream is over ek dink dit is gerig of uh, ja, op die Britse soldaten wat in die buitenland veg. ek weet nie, ek is nie seker nie maar uh, dit is my opinie, dit die wat hy sê welcome home, en die mense het pas gekry, en hulle gaan uh, kerswees by die huis spandeer, dus hoe kom hy daar die liekie, uh, aan hulle opdra, geloof ek ok, nou hier kom een feit Uh, kom ons vat hierdie een. Sinterklaas is werklike mens, is op 'n werklike mens gegrond, namelijk Sint Nicolaas van Myra wat ook as 'n die 'n diwonderwerker bekend gestaan het. Hy word as die werelds bekendste nie-Bybelse heilige beskou en is meer 'n dikwels as Maria uitgebeeld. Soos daai. Dit is nou 'n stukkie trivia as hulle jou eendag op Uh, wat noem ons dat, hoe ons to be een miljonair, wie wil een miljonair wees, en uh, vraag, die vraag vraag, dan kun je sê, ja jong, ik ken dit, dit is Sinterklaas daar van Myra, Sint Nikolaas van Myra, uh, ja, en dan onthou ons daarom, je weet, ons het vir jou die trivia vraag uh, se antwoord gegeen. Ok, die volgende groep is, ek hou baie van hulle muziek, hulle is altyd rustig en hulle syng altyd mooie likies en ek praat natuurlijk van die Goombay dansband en hier is nou weer so ene waar jy kerswees nie by die huis kan wees en voel amper soos toe ons op die grens, ek het die kerswees daar 1977 was ek op die grens geweest. en ek het a, a, wat noem ons die skuld gekryd Uh, Border Duty 1977 hy staan hier op my kachel en uh, ja uh, dit is uh, jy verlang, jy verlang soos nog nooit, amper amper raak ek nostalgies kom by Dance Band hy sê Christmas at Sea nou ja dit is Ivers in een duikpoot diep onder die see en dan maak hulle kontakt met familie en vriende en so Radio Pacific calling MS Sandoria. Radio Pacific calling MS Sandoria. Are you receiving me, Sandoria? You'll be in our hearts tonight, and we wish the entire crew a very Merry Christmas. Sy, uh, by Dance Band, Christmas at Sea, nou ja, dit bring eindelike traan in die oog, ne, dink net, hoeveel mense is daar, wat stok siel alleen, Louisa, jy was amper een van hulle, maar ek hoor jy mense, kom daar een morgen terug, wonderlik, ek is blij vir jou, dat, mens wil nie alleen wees, in die tyd nie, mens wil nie ver van die huisa wees nie, en, uh, maar ongelukkig uh, omstandighede, maak dit dit so is, en so, dit is vir baie mense, is dit die gelukkigste tyd van die jaar, en vir ander mense, die uh, tredigste tyd van die jaar. Oké, okay, nou, hier kom nog een feit, uh, ek voel hier kom een feit, ek voel hier kom een feit, en die feit is, nou volgens die Norweegse wetenskapelike bestaande hypotheose, dat uh, keertvaderse takbok Rudolf, ne, sy rooi neus, die gevolg was van een uh, parasitische infectie van sy respiratorische stelsel. Nou ja, dit maak vir my eindelijk half logika. Uh, Je weet as, as ek a, a respiratorische stelsel infectie het, dan word my nie ook maar damn rooi. Uh, eindelijk ek word blauw. <laughs> ek sal Rudolph Blue Nose Blue Nose, the, the Blue Nose reindeer wees. Nou Jingle Bell Rock. Hey, hulle moet altyd iets op rock maar in elke geval is eers in 1957 ter Bobby Helm uh, vrygestel, vrygestel, uitgereik, noem het so. Dit het een treffer, treffer geword wat een van die top 10 verkoope plate in die land was en het sederdien standaard kersweeslikkie geword. Daryl Hall en John Oates het uh, die eerste opname van die Likie in 1980s vrygestel en het dan die nieuwe weergawe in 2006 vakantiealbum Home from Christmas opgeneem. Nou Jingle Bell Rock reeds in 1957 door Bobby Helm opgeneem. Ons luister na hom. Jy sien, soveel jare na dit he, 57 tot nou. Hier kom my. shoes of fun Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell Jingle bell rock Jingle bell time and Jingle bell time Dancin' and prancin' In jingle bell square In the frosty air one horse sleigh getting up jingle horse pick up your feet jingle all around the clock mix and a mingle in the jingle and feet To go gliding in the one-horse lane mens amper daarna sê, dit was Bobby Helm, hy is bekend vir baie, baie lekkies, ek gaan nie nou een opnoem nie, want ek kan nie nou aan een ding nie, maar ek weet, dat is baie wat hy doen, en, uh, ja, so, hy het vir ons gesing Jingle Bell Rock. Ah, die, kom ons gegegauwe, feit, en die feit is, die eerste kersversierings was appels. Huh? Julle wonder hoe hang met sy rooie bolle, so op die kerstboom, nou ja, Die eerste kerstversierings was Appels. Die dame wat ons nou na Judy Garland in die rol as Esther Smith in die 1944 rolprent, Meet Me in St. Louis, die silver screen collection, het in die baie vro, vro, vro, vro, vroelike toneel. Have yourself a merry little Christmas, ons het net nog geluister waar die Japanese om gesing het in hulle accent have you self, what a milly, little, little Christmas, of wat ook al, maar, uh, ja, die, uh, die, die vervaardige, dit beskou is depressief, vir daar die oomblik, en opdracht gegeer dat het herskryf moet word, tot die ene, wat uh, ons nou nog gaan luister, en, uh, dit was toe die gewildste interpretatie daarvan, en, dit is Judy Garland, wat om in 1944, ne, Ek Golden Oldies. Jep, Oldies is die woord. En, ja, Julie Golden, daar is, ek is nou on a correctie, ok, dit is ook nie een van my trivia feite hierdie nie, maar ek dink net, dat ach, wat saai mysie wat so, daans op die verhoog, New York, New York, so, papapitie, joh, nee, amper sê ek naan my skurie. my wereld, Uh, die naam het my ontgaan maar ek sê net nou sê ek het hom net nou gehoor en en nou sê net weg uh okay, maar dit was haar dochter geweest ons luister have yourself a merry little christmas julie valent in die my name is manelli eliza manelli wat eliza manelli is hierdie vrou se dogter lekker luister So for merry little christmas let your heart be light next year all our troubles will be out of sight have your song The Yuletide game Next year all troubles will be mine say lekker rustig, ne? Maar ja, sy was een ouwe vrou gewees en die mense is maar so rustig en uh, dit was a Judy Garland uh, ook bekend vir baie, baie lekkies en baie optreders en rolprint vir al. En dit is Liza Minnelli, sy moeder Ons stap aan en ons kom nou weer by die een wat ons net nou na geluister het, ek praat van Jackie Ivanko, maar kom ons gee gauw eers van een gefeit. bak jou brood op een kerstnacht en het sal altyd vast bly. Dit leie een oufouw story, ok as jy dit wil glo, as <laughs> jy so happy, jy gaan stil brood eet ouzeen. Uh, daar word gekleurd dat Silent Night eers in 1816 in Duits vertaal is. Die liekie is later in Engels vertaal en gesing dier beide kante van die in die kerswees wapenstilstand in die Eerste Wereldoorlog omdat dit die primaire kerslist was wat beide Duits en Britse soldaten geken het. Kinder operatiese operatiese Jo, uh, sangeres Jackie Ivanko het die liekie ingesluid op haar kers vakantie album, en dit is Silent Night van 2010 nog weer eens toe sy nog bitter jong was maar nou, weet nie wie julle weet van die uh, wapenstilstand wat op die spesifieke kersnacht jy weet, die Britte was hier in hulle uh, gediening in die Eerste Wereldoorlog in hulle loop garawe en seker 200 meter laas was die Duitsers ook in hulle loop en hulle het op mekaar geskiet maar toe is dit nou kerstnacht, en toe besluit hulle, ok, ons gaan, ons gaan nie op mekaar skiet nie, kom ons klim uit, en ons, toe stap hulle oor, en hulle sing saam, sing hulle hierdie liekie, Silent Night, uh, en, uh, ja, het mekaar sigarete geoffer en uh, ek denk hulle het sokker gespeel ook daar met mekaar en uh, een heerlijke kersaand volgende oogend allemaal weer terug na hulle loopgrawe toe en die oorlog het aangegaan, hulle het weer begin skiet op mekaar, is dit nou nie ironies nie ons luister na Jackie Iwanko Silent Night 2010 weergawe. sy, die opera Sangaresi en dit was Jackie Ivanko, in 2010 al het sy gesing, ek denk sy was 9 of 10 jaar oud, daar die tyd toe hier opname gemaakt is, dit is ongelooflijk, aselfs as ons Sydaf, wel, ek noem haar nou Sydafrikaner, dit is uh, Amira Amira Willighagen prachtige vrou uitgedraai en ook begin op daar die oude drom, en sterk opera, uh, liedjes wat sy gesing het. Ok, nou, uh, tju, tju, tju, die wereld, sy langste kerstklapper, was 63,1 meter, is van die doelijn af, tot op die kwartlijn van die volgende span, he? ja, dit is een kerstklapper, En vier meter in omtrek. Nou ja, dit is twee van my op mykaar. Ek is maar 1.7. So, twee van my kan op mykaar staan. Nie, op my nek sit nie. Uh, in, binnenin, daar die kerstklapper. En dit is in uh, 2001, dier ouwers van die lei Heelskool, een kleederskool in Buckinghamshire, in Engeland, gemaakt. Ek won ook om sê hulle nooit shire nie. Buckinghamshire hulle sê altyd sure, Buckingham sure. Oké, okay, nou, een van die Beatles, John Lennon's droom, is in die muziek bedrijf, was om een klassieke kerstlikkie te skep, ongetweefeld, uh, was hy succesvol met die likkie, Happy Christmas, the war is over, wat gelijktijdig een vakantiedag en een pleidooi vir wereldvrede is. Nou, Happy Christmas, the war is over, ook bekend as, so this is Christmas. John Lennon 1971 dier Apple Records. Nou ja, as jylle die video weergawe van die plaat op YouTube geaak, ek, ek dink jylle daar in een verweiderheid was te wreet. Uh, dan sê jylle precies verstaan waar oor die liedje gaan. Eindelijk baie, baie tragies geweest. The war is over. Uh, ja, kom ons uh, luister daarna. En uh, dit is een kerslied dier John Lennon, een van die Beatles. So this is Christmas What have you done Another year over And you won't just be gone And so Hy, dit is een baie mooie weergave, maar een tragische ene. Nie lekker om na te kyk nie, van John Lennon, die ex-Beatle. Of uh, ja, die ex-Beatle, hy was maar een Beatle geweest. En uh, dit was een rustig girdlikkie, wat uit hulle albums uitgekom het. Die komersgeen is gehoef een feit, en daar is wetgeving in Engeland, ne, wat jou verplug om op kersdag kerk toe te gaan. Dit is echter nie afdoenbaar nie, maar, maar as wet, jy moet kerk toe gaan, uh, maar uh, as jy nie gaan nie, so wat. Ok, alhoewel nie specifiek melding gemaakt word van die uh, kerstfeest Likie, When a Child is Born, het het uh, sterk geassocieer met die geboorte van Jezus, legendarise R&B en popzanger. Johnny Mathis verdient sy enigste nummer 1 pop, nou dit wil ek ook, hy weet, uh, hy was so een gewilde sanger, dat hy net een top of the charts gehad het, is uh, ook nogals aantekenbaar. Uh, uh, dit was in die Verenigde Koninkrijk in, in 1976 weergawe van hierdie leekie, When Child is Born. Johnny Mathis het dit gesing weer in 2005. I believe we can believe be more sensitive I to the needs of our fellow man that we can be better neighbors to each other sometimes we take too much for granted and we forget to tell each other we care i think the holidays provide a wonderful opportunity to bind friendships and to show our loved ones that they're important to us that we're happy there in the world it's something we should do more often and the spirit of christmas is a joyous reminder of our responsibilities as people A tiny star Lights a way up high. All across the land Dawns a brand new moon This comes to pass When a child is born A silent wish sails the seven seas The winds of change whisper in the trees And the walls of doubt crumble, are tossed and torn This comes to pass when a child is born A rosy hill was all around you've got the feel you're on solid ground for a spell to no one seems for this comes to Christ when a child And all of this happens because the world is waiting, waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that will grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor. And misery and suffering will be words to be forgotten forever. It's all a dream And it illusion now It must come true Sometimes somehow All across the land dawns surprise born this comes to past Johnny Mathis, uh, child is bom, hy lyk vir my so as so, hy ou, of hy geen sin vir die humor het nie, nee, oké, okay, uh, ek het besluit, hy gaan sondag, nee, sondag gaan ek lui wees, hierdie, uh, hele program word opgeneem, en uh, op my, uh, wat nie my zit, uh, potgooi, nee, Ek gaan om zondag net so, gaan ek omvee, so die wat nie omgee, om twee keer na die selfde program, ek meen dit is tenminste een dag voor kersfeest dan, en dat, soos uh, Susan, sy sê nou net, ja, mens het besef, daar is so macht om kersfeestlikies nie, en amal so mooi, die program bring sommer die kersfeeststemming, nou ek stem daar 100% saam, en zondag is een nader aan kersdag, en uh, ja, ons gaan julle in die kersstemming bring, sondag maddag, en ek gaan lui wees, en ek gaan hierdie program, net soos ek om opgeneem het hier, gaan ek om sondag oorspeel. So die wat om weer wil luister, moet sondag maddag, drie uur, inskakel, tot vijf uur. En uh, ja, ongelukkig sal dit nie twee uur wees. Maar nou ook, vandag is ook eindelijk drie tot vijf, maar Man, ons, daar is nog so hele tlompie liekies oor, ek weet, ek saai, uh, wel die die die pot gooi van my, gaan ook uit na ander toe, en hulle saai dit ook uit. Nou, uh, ek dink hulle sal maar net moet kort knip, ek gaan aan, Rudolf, kom eers 6 uur op, met sy uh, opspoed, en uh, ja, ek gloe, is baie van die luisteraars wat na hom ook luister, so om hulle ietsie gee, te gee om te doen, gaan ek verby 5 uur met hierdie program en ons gaan aanhou luister en uh, uh, dan uh, zondag kan julle weer luister. Ok, soos ek sê is my leigheid, uh, maar dit is rustig genoeg vir my zondag uitspan program en om ook julle in te lei vir kersfeest wat net die volgende dag sal wees. Oké, okay, en soosan sê ook, die, die feite wat ek hier gee, is ook baie interessante feite. Nou ja, uh, kom ons sê, die wereldse hoogste kersboom was a Douglas Dennis boom van 67,36. Hy is amper so langs so hy klapper, ne? Uh, 67,36 uh, meter en net in 1950 by die North Keid Winkel Center in Seattle, Washington, Washington geprek. So met ander woorde as hy daar gestaan het uh, het hulle hom obviously uh, uitgespit of hulle het hom afgesaag om om op uh, op show te sit. Maar ek, kom ons stap aan nou ek weet nooit hoe my die puerto, puerto rikoanse puerto rikaanse eh uh, kitaarspeler, Jose Feliciano, dat kan ek dan maar doen, Jose Feliciano, het in 1970 kerswees liekie, wat hy genoem het, Feliz en Navidad, dit beteken maar net geseende kerswees, en die taal, ek dink dit is, om as sy naam Jose is, moet het Spaans wees, ne. Dit het sederdien, een meerjarige ginsling geword, en nou vandag, word die liekie vir ons hier gesing dier S.A., sangeres en julle ken allemaal van Nadine, hier is sy met Verlies en Navidad. Verlies Navidad Verlies Navidad Verlies Navidad, Feliz Navidad Feliz Navig! soos gesing door Suid-Afrikaanse sangeres Nadine Ok, ons stap aan en ons kom nou by nog een feit hierso. Martin Lieter was geloof die eerste mens wat die kerstboom versier het hy was geloof so beindruk met die sterre wat dier die Cyprusse verskyn het dat hy die kersboom huis toegebring het met wit kerstse versier het en om die beeld met sy kinders te deel Die eerste nagemaakte kerstboom is uit Gansvere vervaardig. Kan jylle geloof. Okay, die bybel vorm die basis vir die lyrieke van Joy to the World geskryf dier Isaac Watts. Michael Bolton het sy weergave voorbij Placido Domingo sy kerstfeestconcert in Wien in 1997 uitgevoer. Joy to the World Uh, hier word hy gesing dier die Mormon Mormon uh, Tabernacle Choir, lekker luister en hy is ook die volkslied van Europa, is ek onder, ek is onder correctie maar dit is my Nee, so mooi, so mooi, dit klink soos een van die op en wakker uh, uh, wat noem is het, likkie vervaardigers, wat die ding geskryf het enzovoort. Nou, ja, die, hierdie ene, jy weet, ek wou iets van een neonel opzit, want sy doen hierdie kersliedere so prachtig en uh, uh, uh, uh, sy het, net nou het ek gespeel Oh, Holy o Holy Night, o nie, dit is nou wat ek O oh, Holy Night gaan speel, met Nia Nel, uh, net nou, wat, oe, the first Noel, het ek, uh, toe maar vir Jackie Ivanko gekeer, maar, uh, ja, uh, ek het nou die dag hier voorgaat, om met Nia te gesels, en so lekker gesels, en, uh, uh, ja, ek wil iets van haar insluit in hierdie program en nou die ouwe holy night Kerry Roberts is saamgestel van oh nee, 1847 en dit het een ginsling kerstlieke geworden vir solo-fokale optreders. Nee? En nou Kerry Roberts het die sterk klank van haar stem toegepas op die klassieke liekie van 1998, versameling These are special times, maar soos ek nou gesê het, ek gaan laat Nia dit vir ons vandag hier so doen. O oh, Holy Night. Uh, ek weet daar uh, die nieuwe sangeressie wat so pas tweede gekom het in die contract, sy doen ook een mooie weergave van hierdie liekie. Maar ons gaan nou luister na Nia Hier kom hy. The night of our dear shavi net jessie, en jessie, en weer eens, jess like, nie aan hel, sê, wan, geef haar Hansie slim om te sing, ek sê dit altyd, maar ek sê dit weer, en sê gaan een groot sukses daarvan maak. Op die oomlik, vir my, is sy, korre Maria, en haar sissie, die top, top, top, eh, uh, talent in die vrouwe afdeling van Zuid-Afrika. Ok, eh, uh, die is een redelike lang feit, die gebruik daarvan om kerskousen op te hang, het ontstaan toe drie ongetroude meisies, hulle was goed gewas het, en het het die koorsteen opgehang het om droog te word. Hulle kon, hulle kon nie trou nie, want hulle kon nie die breid skat bekostig nie, en was toe tot die lewe van prostatiesie verdoem. Die goeie Sint Nikolaas, het by hulle skoortie en afgekryp en gouwe minte in elkeense kous geplaas. Hey, ek wens hy wil het by my doen. Die meisies is toe kort daarna getrouwd. Nou, Hark the Herald Angels Sing is door Charles Wesley, broer van John Wesley. Die eerste publikasiedatum was 1739. Mariah Carey het die traditionele leke, 1994 vakantiealbum Merry Christmas opgeneem. Nou, haak die Herald Angels sing door Mariah Carey in 1994, en jylle gewet, Mariah Carey, sy is op een stadium door die platemaatskapie gevraag om asjeblief op te hou platen maak. Hulle kan nie voorblij met die opnames nie. Nou ja, hier komt Mariah Carey, haak die Herald Angels sing Thank you. Hi uh, Carrie, en uh, ja, die plaat is eindelijk nog heel wat langer, ek het om die bieke kort geknip daar, want uh, ons is klaar, wel, wel oor ons normale tyd, maar, uh, so ek sê, die ander staties wat ek op uitzaai, hulle sal net kort knip daar waar uh, hulle tyd voorbij is, op 5 uur, ons is nou 15 minuten langer is dit, en uh, dan... eh uh, Ja, ek sal klaar wees voordat Rudolf sessier opkom met Opspoed een lekker saamgesels program en, een, waar die mense so lekker aan deelneem. Ok, die volgende ene op die draai lijfs. Die traditionele kers eten he, in Engeland was vroeger een varkop met mosterdsout voorbereid. Hé, hey, varkop Uh, ek onthou, ek het een keer een varkkop by die slagheis gekry, ek het toe die SPCI bedryf en iemand het een aasvoel na my toe gebring, wat seer gekry het, en ek moes die ding kos geën. Toe gan ek slagheis toe om te kyk wat is daar, en hulle geë toe vir my, een varkkop. Nou net om na die kop te kyk, uh, ek kan nachtmeries kry, <laughs> daarvan, nee, uh, ek het uh, toe maar die maar hy het geniet hoor, hy het met sy poot bo op die kop gaan sit en hy het omgeverslint die uh, aasvoel wat ek in custody gehad het. Uh, en ek het hom later gevat na die aasvoel centrum hier in Koerumann, hy het na nou hom gekyk en hom geheel en hom vry gelaat weer. Winter Wonderland is oorspronkelijk 1934 geskryf en opgeneemd. Dit word vinnig as 'n klassieke Kersfees liedjie beskou ondanks die feit dat dit Kersdag nooit specifiek in die liedjie genoem word nie. Jason Mraz het in 2003 op Classical Live program, the Late Night Show met Craig Kielborn uitgevoer. Winter Wonderland Michael Bublé was uh, vervaardig deur 'n uh, die uh, Olive Dolery poel uh, plate masker maar ek dink uh, ek het uh, gekies om Lévis, Lévis ou uh, Satchmoe, Louis Armstrong sy weergawe vir julle te speel, hier kom hy Winter Wonderland Sleigh bells ring Are you listening In the land Snow is glistening A beautiful sight We are happy tonight Walking in the winter wonderland Gone away is the blue boy yeah to stay is yes, a new boy. he sings a love song as we go along walking in the winter wonderland and the no matter we can build snowmen Can't pretend that he is Parson Brown He'll say, are oh, you married? We'll say, no man But you can do the job When you're in town Later on We'll conspire As we dream By the fire You face on a friend the plans that we made walking in the winter wonderland Hatchmo, soos ons ook goed ken, bekende trompet en ja, hy het so gebewe as hy die trompet vasthoud en uh, ek geef jy eens my ouderdom weg, sy uh, gevolg raak minder en minder, hoe minder die mense, hy weet nie wie amal kan hom onthou van die luisteraars. En, uh, maar ja, ons stap aan met die program en ons kom nou, die feit is dat volgens een Facebook opname verbreek die meeste paarkies hulle verhoudings twee weke voor kers wees. maar kersdag self is die ongewildste dag om jou geliefde verwel te roep. So, die meeste uh, blauwpasse sal mys het noem, kom twee weke voor kers, want die mense wil nie hee die mense moet slecht voel op kersdag nie, so hulle doen het twee weke voor die tyd. Ok, nou kers besalm kom herwaarts getrouwe, kateer terug tot die middel 1970, oh nee, 1700, tot die middel van die 1700s en word dikwels in Latijn as Adelis, ach, sorry, Adeste Fidelis uitgevoer. Black Metal Groep, Twisters, Twisted Sister, Supersterre in die middel 1980s, het hierdie alternatieve weergawe van die Likie op 2006 Kersbis, Comeback album ingesluid, maar nou ja, ek het naar hy liekie geluister soos hulle om uitvoer, mense julle wil het nie luister nie die jaan gee jou nachtmeries, en uh, ek weet nie, daar is seker mense wat van uh, Twisted Sister hou oh, uh, nou, uh, jammer, dat ek nie hulle weergawe gaan opzit nie ek het toe verder geluister en ek kom af op Anne Marie wat om skaflik zang come, ou oh, come all your faithful Elke args populêre Kerslikkida deur en Marie. Nou ek sê altyd wanneer ek haar speel in uh, en en wyse verse dat wanneer sy sing dink ek dadelik aan Kern Kapenter en uh, ook weer wanneer Kern Kapenter aan dink ek dadelik aan en Marie. Hulle dieselfde Hoe sou hulle my sê? Daai uh, ja en jy weet terwijl ons nou by feite is, ek wil hier nou sê, ek wonder wat sy oortreffende trap van warm. Mens kry seker warm, warmer en dan, verskoon die woord, bliksems warm. En dit is wat ons hier vandag in Kimmerli ervaar. Ek so sê, dit is ondraaglik warm. Ek het die fijn wat die dier op my, want as ek een aircon hierin sit, dan maak hy soveel lawaai. Julle sal my nie hoor nie. En ek self ek wonder oor die fijn daar in die achtergrond. Ek hoop nie julle hoor hom nie, maar Ek sal nie sonder hom kan uitsaai vandag nie. Dit is verrek warm. Ek weet, my vrou het my gesê, iets oor die 40 grade hier in Kimberley vandag. En uh, ja, ek voel elke graad daarvan. Nou, oké, okay. nou kerstversierings, ne, stier gemiddeld ampers 15.000 mense na die ER. Nou, dit is die emergency uh, room in werkelijkheid skad die verbruikers productveiligheid commissie dat 14.700 mense uh, elke november en december noodhospitaal toe moet uh, of besoek weens versieringsongelukke <laughs> so wees versichtig wanneer jy jou versiering in bome en goeders opzet in jou huis versier en myn, jy wil nie die leer moet omvalt terwijl jy die liggie saad hier nie uh, geete vastmaak en sovoorts en sovoorts nie Um, Meredith Wilson, componist van The Music Man, het in 1951 geskryf, It's beginning to look a lot like a Christmas, en Perry Como het sy weergawe van die lekkie daar die jaar vrygestel, en het het een immergroen klassiek geword. Ons luister na Perry Como, hy is altyd so'n Voel jy slaap as jy na hom luister, maar een men is een kersliekje en hy sing het in die rechte gees van 1951. It's beginning to look a lot like Christmas. Is het nie so nie? Uh, ons is hier op die vrijdag, net voor kerswees, en al hierdie muziek laat mens dink, aha, kerswees is hier, hy is op pad, hy uh, kom ons luister, per die koumauw. Beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go Take a look in the five and ten Glistening once again With candy canes and silver lanes aglow It's beginning to look a lot like Christmas Toys in every store But the purdiest sight to see is the holly that will be on your own front door a pair of hopalong boots and a pistol that chooses the wish of money and Ben. Dolls talk and talking will go for a walk as a hope for Janice and Jen and mom and dad can hardly wait for school to start again It's beginning to look a lot like Christmas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 pair of happylong boots and a pissle that shoots is the wish of Barney and ben dolls it'll talk and it'll we'll go for a walk is the hope for Janice and Jen and, and mom and dad can hardly wait school for school to start again <laughs> it's beginning to look a lot like christmas soon the bells will start And the thing that will make them ring is the carol that you sing right with air Your heart Perikamo, It's beginning to look a lot like Christmas, en weet as ek nie so baie gepraat het tussenin nie, dan sy ons dalk die plate ingef, ingepas het in die eer wat beskikbaar was, maar ach, hoe keers eh uh, Uh, uh, Rolf, kom ees sessier op, so jylle kan maar luister en die volgende een, het is sommer een wat ek, uh, uitgekrap het kom ons gee ees gauwe feit en die feit is dat in Pole is spinnekoppe of spinne spinnerakke algemeen kersboom versierings want volgens die legende het een spinnekoppe kombers vir die baba Jesus geweeg uh, die uh, Pole beskou spinnekoppe as symbool van goedheid Dan sê ek, oké, okay, die een wat ek sommer het so in die rond krap, het ek afgekom op een Lola een Astanova, een dame wat ook lang teruggeleef het, maar, maar sy is so een magician op een klavier. Luister net, hoe volg die een op die ander, sy het so kerswees een medley gemaakt op die klavier en en uh, dan is sy nogals uh, iets om na te kykokkie hoor <laughs> ek weet nie, mens moet haar dophou wanneer sy speel, maar nie uh, uh, uh, jy verstaan, haar vingers op die klaverwoord, mens kan haar ook eindelijk dophou Lola Aristinova uh, Christmas Medilee hier kom sy <mys> Wat sê jy daarvan? Uh, maar soos ek sê, om dit rechtig te waardeer, moet mys haar dophou terwyl sy speel. Wie die vingers hardloop oor hy klavers in, van hierdie kant tot daai kant, en dan al twee, och, ek weet nie, dit is een plezier om die Lola uh, dophou wanneer sy klavier speel. Oké, okay, uhm, Ek sta nader aan eindesse kant toe en uh, dan kom ons luister gauw na die oorspronkelijk geskryf vir die TV aanpassing van Hans Christian Andersen sy Little Match Girl van 1986 is mistletoe en wine opgeneemd door die Britse legendarische popster Sir Cliff Richard. Hy het die skryver succesvol gevraag om die leekie te verander en Richard sy weergawe het sy twaalfde treffer in 1988 geword. Mistletoe and Wine is die Likie sy naam. Nou, mistletoes kom ons net kerswees uit, en wat beteken dit? As jy onder ene staan, jyp, jy is recht, dan moet jy die damietjie soen. En hierdie ene kom uit 1988, en net sommer so feitie, die rissiese Santa Claus woon saam met sy kleindochter en lever gewoonlik geskenke persoonlik op in die weersdag af. Ek wonder hoeveel van ons is Santa Clauses wat hier saam met ons kleindogters en self ons perske geskenke ook. Uh, oorhandig. Ons luister Clifford Chit 1988 Mistletoe and Wine. Geniet. Shire is a, king, a, sing, past, a beginning of Santa dreams of snow fingers numb faces of glow Christmas time mistletoe and wine children singing in run with logs on the fire gifts on the tree a time to rejoice in the good that we see from the time Nee, dit was Cliff Richard en hulle sê nie wie die damiekie was nie, ook 'n lekker helder stem van haar, maar ja, so kom alle goeie dinge tot een einde. Hy gaan uitspeel met twee liekies, kom ons gee ees gauw net sommer feit vir, uh, je weet, so terwijl ons af, af, afsluit, uh, ons stuur een maal hoeveelheid pakkette gedurende die vakantie in die post natuurlijk. Nou, tussen Thanksgiving en Nieuwe, Nieuwejaarsdag, verlede jaar, het die Amerikaanse postdienst een geskatte 850 miljoen pakkette afgeleverd. En dit is benevens 15 miljard poststukke in die selfde tyd. Dit is onder uh, meer geskenke geliefdes hartelike kaarte, briewe aan kersvader en daar die gefreste kredietkaars state nadat uh, ons, al ons vakantie aankoop he, en uh, ja, op recht gehef het. Nou, uh, snij dis die post verskaffer Evans Slab uh, trek, of uh, hulle trek dubbele diens hierdie tyd van die jaar. Okay, nou, ek gaan afsluit met twee liekies, want ek sien Rudolf gaan seker nou enige tyd rechtskyf om sy uitsending te doen, so ek gaan uitspeel met, kom ons maak het, uh, ja, die Jackson Jackson 5, ne, hulle het, I saw Mommy Kissing Santa Claus, hoho, en ja, dit is Michael Sel wat daar gesing het, en dan, uh, ah, maak het so my Wham! En hulle sin last Christmas. Ek sê vir julle baie, baie dankie dat julle saam geluister het en een hartelike geseende en wonderlijke kersdag vir julle op maandag. Voor die wat nie zondag kan luister nie, a, a, julle sal weer hierdie program kan luister op daarie stadium. Maar a, geniet wat julle doen, doen wat julle geniet en vir al, maak memories, vir alles wat kinders by betrokke is. Nee, hier kom uh, die die Jackson 5, asso uh, Mamie Kissing Santa, en dan speel ons uit met Last Christmas. lekker dag vir julle, serieou, en lekker naamweek ook. some Santa Claus. And I'm gonna tell Michael Jackson daar wat baie bekommerd is omdat sy maa so verneek ons gaan uit en ons sê last christmas door Wham Muziek